Și caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de toți vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm și acum și pur urea și în veci vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.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 pe Atal, pe Camasie și pe Filip, Mucenicii lui Hristos, care au propovăduit adevărata credință și au primit cu una cerască. Iar voi, fericiților, cei ce aveți îndrăzneală către Dumnezeu, Din toate nevoile sloboziți-ne pe noi, care strigăm. Bucurați-vă, Sfinților Mucenici, rugători fierbinți, Pentru sufletele noastre, vou cura Credință și văviem se cuvine să lăudăm pe zotii cămuchiți care paharul suferințelor cu bucurie a băut. cu botezul sângelui s-a botezat și până la moarte a urmat lui Hristos. De aceea, și noi cu dragoste să-l cinstem zicând. Bucură-te zotice Martelului Hristos, bucură-te al Crucii Apărători Zelos, bucură-te trandafir din Grădina Părintească. Bucură-te, pentru obștea creștinască. Bucură-te că sângele tău, pământul nostru adăpat! Bucură-te că prin tine credința vie s-a arătat! Bucură-te, de preț, Ascuns sub pământ. Bucură-te că le tale moaște sau găsit în mormânt. Bucură-te cum Sfântă Strămoșească. Bucură-te, nestemată stemată scumpă. -m. Bucură-te ale Evangheliei vestitor neînfricat, Bucură-te al Bisericii farul preluminat, Bucură-te exotice viteazule ostași al lume. Cine mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor, Îl voi mărturisi și eu pe el înaintea Tatălui meu, Care este în ceruri. Drept aceea și tu, mucenici ezotice, Cu la ai mărturisit pe Hristos în priveliște, Și pe mulți dintre cei ce erau de față la lumina dreptei credinței ai adus, Cântând, alilui. Gerească viață pe pământ ai petrecut, mucenice a Pe Dumnezeu cel întreime închinat, din toată inima l-ai iubit și pe Hristos, Domnul, înaintea tuturor, l-ai propovăduit, pentru care noi îți meriți cu zicând. Bucură-te a tale care glasul Evangheliei ascultat, bucură-te că dreapta credință în a ta inimă ai purtat, bucură-te că pe Hristos înaintea tiranilor ai mărturisit. Bucură-te că lor cruzime-mi ai Bucură-te al bisericii ce ne-a Bucură-te că pentru Hristos sufletul ți-ai pus! Bucură-te că lui înfocat dragoste ai purtat, bucură-te ca ta credință prin fapte, ai arătat. Bucură-te al cetății Noviodon, Fiu duhovnicesc, bucură-te minunată viță din tulpina lui Hristos. Bucură-te, cetățean al Ierusalimului Ceresc! Bucură-te, minunată viță din tulpina lui Hristos! Bucură-te, mlădiță sfântă, băut prea frumos! Bucură-te tale, mult pătimitorul pentru Christos Bo Talei pra fericite, tu de sine cu totul-ți-ai lepădat și crucea lui Hristos până la moarte ai purtat. Pe Dumnezeu din toată inima l-ai iubit și cu gura la rătare l-ai mărturisit strigând Aleluia. Mrădiță, cuvântătoare, mucenicul Camație. Din bucciumul viței răsărind, și multă roadă hovnicească aducând. Pe mulți, la dreapta credinței, povăzuind, și pentru Cristos, Sufletul Său și-a pus pentru care cu bună cuvință le lăudăm, zicând. Bucură-te, vasales al bisericii dreptmăritoare, bucură-te al credinței noastre, soare, bucură-te că pentru adevăr toate ai suferit, Bucură-te că închinuri spre cruce ai privit. Bucură-te că de uciderea trupului nu te-ai Bucură-te că de rușinarea sufletului ai scăpat. Bucură-te că Dumnezeu din cer. Spre tine a căutat. Bucură-te că Duhul tău lase la în aluat. Bucură-te că primim ai potinit. Bucură-te că ai cu unul de la Hristos ai dobândit. Bucură-te că pătimirile tale mult mă la fost spre folos. Bucură-te că privind la acesta, mulți la adevăr s-au Bucurăte Bucură-te că am vrednicule următor. All Christos with Dragostea către Isus și Tosca Mânia tiranilor a înfruntat și cu mare bărbăție, chinurile morții ai răbdat. Că-și privim cu ochii minții la ca fericire, lui Dumnezeu din inimă cântai. Aleluia! Aleluia! Raza soare nu ince nu de taină a fost pe pământul minci mici, filipem prea înțelepte Căci pe păgâni ai luminat Pe Hristos înaintea tuturor mărturisind Pentru care te rugăm Auzi-ne și pe noi cei ce te laudăm Cu unele ca acestam Bucură-te, Filipe, care pe cei din păgânătate ai îndreptat, Bucură-te că pe soarele cel veșnic la toți ai arătat, Bucură-te, rodul Dumnezeului cel adevărat, Bucură-te că în ogorul lui cu ai lucrat, Bucură-te că sămânța cuvântului bun ai primit, Bucură-te că prin a ta la aceasta în sutit a rodit. Bucură-te că haina sufletului tău cu sânge mucenicesc s-a-npodobit, Bucură-te că pentru nunta mirelui cu ea te-ai pregătit, Bucură-te că albinii te-a Și la florile duhovnicești ai zburat. Bucură-te că mierea credinței din Scriptura ai adunat, Bucură-te că talentul tău cu dobândă lui Hristos la adus. Bucură-te că pentru aceasta, econom credincios, te-a pus. Bucură-te, Filipe, mărturisitor al Evangheliei lui Hristos. Bu. Când Filip, apostolul către Hristos, Doamne, arată-ne o Tatăl, și ne va ajunge nou. Iar Tu, mucenice Filipeme, privind spre Dumnezeul cel întreime slăvit, Te-ai închinat lui cântând, Aleluia! Aleluia. După nem mărturisirea Scripturii, sa mărturi si vor judeca. Căci în vremea judecății de-apoi, prin faptele lor bune, pe păcătoșii vor mustrăam. Atunci, tu, mucenicea lui Hristos, zotic, să te rogi pentru noi păcătoșii, ca să ne izbăvim de o sândă, pentru care te lăudăm. Bucură-te, exotic mucenicem, Care pentru noi la Dumnezeu mijlocești. Bucură-te că celor ce se roagă țiem, Ajutor dăruiești. Bucură-te că sfintele tale moaștem, Creștinile cinstesc, Bucură-te că prin ele daruri multe dobândesc, Bucură-te cu cei ce cu tine au pătimit, Bucură-te că împreună cu ei cu cununa ai primit, Bucură-te că în Evanghelie ai crezut Fără șovuire Bucură-te că prin gura ta S-a vestit mântuire Bucură-te că lui Hristos Cruce în mai ai purtat Bucură-te că de chinurim nu dai ai nepădat. Bucură-te că te-ai împotrivit celor de șoarte. Bucură-te că de ce ne cerești, ai avut parte Bucură te zotice, vita z Muzica Hristos Fi bisericii drept măritoare cinstesc Sfintele tale moaște zotice, prea fericite. Iar tu, având îndrăsneală către Dumnezeu, roagă-te pentru noi smeriți, care te cinstim și lui Dumnezeu cântăm, Haliluia. Ce nu luminat ta ne strică ciunim, Prin nevoință ai primit de la Hristos, ce nici atal. Și de odicna fești nicii ei vieți, tăi nevrădnici ei. Vas al Domnului fiind, roagă-te pentru noi care te lăudăm. Bucură-te a tale care negrăit pe Hristos ai iubit, bucură-te că pentru dragostea lui mult ai suferit, bucură-te cerbule însetat, care la izvorul vieții ai alergat, Bucură-te că pe Dumnezeul cel viu ai căutat. Bucură-te că pomenii ta cu culau de ce-n Bucură-te că la tine în rugăciun smerite veni. Bucură-te că celor ce te cheamă ești mare părător. Bucură-te că prin alta solire îi primesc grabnic ajutor. Bucură-te că frica cea curată de Dumnezeu ai avut. Bucură-te că voi a lui cu o sârdie ai făcut. Bucură-te că pătimirea sa sfântăm! ne-a fost de folos. Bucură-te al credinței diamant luminos, Bucură-te a tale mult pătimitorul pentru Hristos. Avraam și ucenicilor lui Hristos, prietenul lui Dumnezeu, te-ai făcut a Că poruncile lui ai păzit și până la moarte pentru dragostea lui ai suferit. Pentru aceasta viața veșnică ai dobândit și acum cu îngerii la Cântând a aleluia. Hotărârea cea neclintită a credinței tale, ca masi, Văzându-l tiranicei păgâni, după multe chinuri au poruncit, a te da amorăți. Tu însă cu bucurie moartea pentru Hristos ai primit, pentru care noi cu laude te cinstim. Bucură-te ca masie, că spre cele cerești ai revenit. Bucură-te că pentru aceasta viață veșnică ai moștenit, Bucură-te că moartea cu bucurie așteptat, Bucură-te că pe Hristos în inimă ai purtat, Bucură-te al muceniciei, doritorule! Bucură-te către veșnicii alergătorule! Bucură-te că cele trecătoare într-un nimic l-ai socotit! Bucură-te că pe cele veșnice mult l-ai prețuit! Bucură-te, cetățean al cerești împărății! Bucură-te, muștean, al nepieritoarelor vistieri. Bucură-te, revnitorule, al raiului, Celui prea frumos! Bucură-te, îndreptătorul nostru, Al celor de jos! Bucură-te, camasiei, rednicule următor haleluia Salimul cel ceresc în minte avândul l ca masiem Cu smerenie pe pământ ai vețuit, Și cu bucurie pentru Hristos Cu moarte tai ai însoțit Iar acum în ceruri Împreună cu ungerii cânti lui Dumnezeu Halilu A fost inima ta, Filipe, da doi spre Dumnezeu. Și fără de frică pe Hristos, înaintea tiranilor a mărturisim. Și de vreme viața nu te îngrijeșim, pentru care noi ne vrednicim. Îndrăznim a te cinstim prin acesta. Bucură-te, Filipe, al împărăției cerului moștenitor, Bucură-te că împreună cu îngerii ești vețuitor Bucură-te că pe Hristos adevărul ai mărturisit, Bucură-te că pentru el cumplit ai pătimit. Bucură-te că frumuseți de nevăzut nouă pururea privești. Bucură-te că în cântări cântării acum te vei veselești. Bucură-te că la limanul odihnei ai ajuns. Bucură-te că acolo cunoști adâncul cel de nepătros, Bucură-te că de acolo simți mângâierea celor cerești, Bucură-te că împreună cu sfinții te proslăvești, Bucură-te al adevărului martor neînfricat, Bucură-te al bisecim sfârșnic luminat, Bucură-te, Filipe, mărturisitor al Evangheliei lui Hristos. 1. Pusul ți-ai sufletul pentru Cristos, mucenice Filipe, și l-ai aflat că aurul l-a murit înaintea Domnului. Voita Voit ai atrejării lui Dumnezeu cu trupul, spre adobând din vierea sufletului și ea cânta Lui în veci, laudă, Aliluia. Aliluia! Slavă și mulțumire să aducem Lui Dumnezeu pentru aflarea Sfintelor moaște al martirului Zotic și al celor împreună cu dânsul împătimitori. La toți merit să ne închinăm și pe Zotic să-l lăudăm zicând, Bucură-te, Zotic, ce fiu iubit al Bisericii dreptmăritoare! bucură te sprijinul rugilor noastre stăruitoare! Bucură-te-a scintiei mici, mărturie creștinească! Bucură-te-a dobrogei dăruire dumnezeiască! bucură te al credinței ortodoxe! Apărătorule, Bucură-te al nostru către Domnul rugătorule, Bucură-te a Tomii podoabă duhovnicească, bucură al creștinilor comoară încerască, Bucură-te, floare, cu mirasmă de nespus, Bucură-te, mărgăritar, al Ierusalimului de sus, Bucură-te, al bisericii crin prea frumos, Bucură-te, mlădiță, cu rod de mult folos, Bucură-te, zotice, eostan. А ну и Veniți, toți bitorii de dreaptă credință, să aducem în chinăciune lui Zotie, poșta lui Hristos. Care biserica noastră sfântă cu rugăciunile sale o păzește. Și împreună cu noi cântăm lui Dumnezeu, Aliluia! Mare fericire și cinste, pământul nostru s-a învrednicit prin aflarea moaștelor tale și ale celor ce împreună cu tine au pătimit atale, pentru care, după cuvință, poporul cel drept jos te laudă zicând. bucură te a tale al Evangheliei propovăduitor, Bucură-te-a noștri luminător, Bucură-te-a credincioșilor mângâiere, Bucură-te-a cetății noviodunum avere, Bucură-te că prin aflarea moaștelor tale, Dreaptă credință s-a întărit, Bucură-te că prin ele biserica s a înpodobit Bucură-te lui Hristos, vrednic slujitor, Bucură-te al cereștilor să-l Bucură-te al știtiei minci. 2. Bucură-te al păgânilor biruitor, bucură al sufletelor noastre, Făclie luminoasă, bucură creștinilor pe leasă, Bucură-te a tale mult pătrimitorul pentru Cristos. să se bucure celul că mare vestierie duhovnicească din el s-a arătat și astăzi toți și cu inimă curată pe mucenicului Hristos a ta. Îl cinstim cântând lui Dumnezeu laudăm. Aleluia Dai te -ai temut de cei ce ucid trupul, muceni ca masie. De aceea cum are îndrăzneală pe Cristos ai mărurii și sufletul Tău prin răbdarea chinurilor ai dobândit. Aro zine și pe Noi nevrednicim, care cu umilință te leudăm. Bucură-te, ca masiei, că dorire că ai avut, Bucură-te, că de tirani nu te-ai temut, Bucură-te, al raiului mult râvnitor, Bucură-te, al nemuririi moștenitor. Bucură-te că până la sânge și moarte ai suferit. Bucură-te că prin îndelungă răbdare sufletul ți-ai dobândit. Bucură-te că slava deșartă ai trecut-o cu vederea. Bucură-te doritorului fierbinte pentru a ta mântuire. Bucură-te, alărgătorule, Spre fericire. Bucură-te, ca cum în ceruri, Cu drepții te veselești. Bucură-te, ca prin a Pe noi ne mântuiești. Bucură-te, ca masie, Vrednicule următorul. Al lui Cristos Aguste și credință fierbinte către Hristos având, prea lăudate ca masie mucenice cu bărbăție pe tirania ai înfruntat și pentru adevără trupul a chinus ții l-ai lui Dumnezeu, Alierui. Cenicului Filip, laudă din inimă să-i aducem, ca aceasta jertfă vie lui Dumnezeu s-a dat și sufletul pentru el și-a pus, Iar acum pururea stând înaintea Domnului, se roagă pentru noi, care îl cinstim zic. Bucură-te, Filipea, Bisericii, podoabă frumoasă! Bucură-te, a soarelui, dreptății rază luminoasă! Bucură-te, că iubirea lui Hristos în tine s-a sănășluit! Bucură-te, că pentru dragostea lui în chinuri te Bucură-te că prin fapte tăria credinței ai arătat, Bucură-te următorule lui Hristos, cel adevărat, Bucură-te cel ce cu bărbăție urgia chinurilor ai primit, Bucură-te că de sfârșit mucenicesc te-ai învrednicit, Bucură-te că de moarte nu ți-a fost tamă, Bucură-te că vremelicele dureri nu le-ai luat în seamă. Bucură-te, măslina raiului celui mult dorit, Bucură-te că în viață fiind la cer ai râvnit. Bucură-te, Filipe, mălturisitorul al Evangheliei lui Hristos! Ucenici ai lui Cristos. Zotic Atal, talcam și filip. Rugați-vă, prea milostivului Dumnezeu, pentru Biserica noastră drept și pentru poporul cel drept credincios ca să dobândim prin rugăciunile voastre îndurare, poce și har, spre a cânta împreună cu voi, acum și în viitor. Aliluia! Prea fericiților mucenici ai lui Hristos, Soti Catalca și Filip. Rugați-vă, Minostivului Dumnezeu, pentru biserica noastră drept măritoare și pentru poporul cel drept credincios, ca să dobândim prin rugăcinile voastre în durare. Pace și har spre a cânta împreună cu voi acum și în viitor. Aliluia, aliluia, aliluia. Preafericiților mucenicii lui Hristos, Zotica, tal ca Camarție și Filip. Rugați-vă, preaminostivului Dumnezeu, pentru biserica noastră drept umăritoare și pentru poporul celă drept credincios, ca să dobândim prin rugăciunile voastre în durare. Pace și har, spre a cânta împreună cu voi, acum și în vacul viitor. Aleluia! Aleluia! Cu dreaptă credință și Vlaviev, se cuvine să lăudăm pe zotic, mucenicul, care paharul suferințelor cu bucurie a băut, cu botezul sângelui -a botezat și până la moarte. A urmat lui Hristos, de aceea și noi cu dragoste să-L cinstim zicând. Bucură-te, Zotice Marte, lui Hristos, bucură-te al crucii apărător zelos,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 Bucură-te că prin tine credința vie s-a arătat, Bucură-te mărgăritar de preț ascuns sub pământ, Bucură-te că tale moaște s-au găsit în mormânt, Bucură-te, Cumoară Sfântă strămoșească, Bucură-te, Nestemată scumpă-mi duhovnicească, Bucură-te, Al Evangheliei vestitor neînfricat, Bucură-te, Al bisericim. Farul preluminat, bucură-te exotice, viteazule al lume.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 Bucura. Nătată lui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purure și în veci vecilor amin. Doamne miluiște, doamne miluște, doamne miluiește. Sfinților mucerii și martorei lui Hristos, zotica, tal, ca Masie și Filip, vrednicilor urmașă și Sfântului apostol Andrei, care pe aceste locuri ale sției evangelia ați vestit voi din toată inima, cu tot cugetul și din toată puterea voastră. Pe Dumnezeu ați iubit și până la cea din urmă suflare pentru el ați pătimit. Mulțumim cu umilință sfintei treimi pentru purtarea sa de grijă care atâtea avea cursul pământ. Sfintele voastre moaștele a păstrat și după aceasta a binevoit ale dărui bisericii noastre drept măritoare spre mângâierea și folosul de oște al credincioșilor. Cu adevărat la voi s-a împlinit graiurile sfinte. Pe cei ce mă slăvesc pe mine, el slăvește și eu pe el. Și prin sfinții care sunt pe pământul lui, minunate a făcut Domnul toate voile sale întrudânșii. Voi cu sufletele înaintea Domnului stați, iar prin sfintele voastre moaște, laturile țării noastre le împodobiti. Fericit este străbunul nostru pământ, care s-a adăpat cu sângiurile voastre și în care se odihnesc sfintele voastre moaște. Drept aceea... Cu credință, cu Evlavie și smerenie, cădem către voi, adevăraților mucenici și prieteni ai lui Hristos, cerându-vă să ocrotiți prin Sfintele voastre rugăciuni, țara aceasta și Biserica noastră drept măritoare, și pe toți cei ce cu bună cu cernicie aleargă la sprijinul vostru și vă pun mijlocitori către prea bunul Dumnezeu, de la care, prin solirile voastre, să dobândim și noi milă și pace și ajutor în veacul de acum și în vremea morții noastre și la judecata de apoi. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pur și în veci vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvânturi Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei mai citale ale preacuvioșilor părinților noștri ale Sfinților Mucenici, Zotic, Atal, Camasie și Filip și cu tuturor Sfinților Părinților noștri, iluiește-ne pe noi. Amin.